Takhle dávno v minulosti tekla řeka jiným směrem a současní obyvatelé Angmorporku by byli jistě překvapeni tím, jak krásná před sedmisty tisíci lety byla. Na písečných náplavech v řece se slunili hroši a podle kvu dělali v poslední době jisté potíže. Musel vždycky na noc kolem tábora vstyčit malou temporální ohradu takže každý z hrochů, který se vydal na procházku mezi stany, se náhle ocitl s hrozným bolením hlavy zpět ve vodě. Kvu, který se proti prudkým slunečním paprskům vybavil slaměným kloboukem, dohlížel v ohrazeném a vyčištěném prostoru na své asistenty. Luce si stěžka povzdechl a vykročil k němu. Tady zase dojde k výbuchům, to věděl. Nedalo se říci, že by neměl rád kvua, který měl v jejich řádu hodnost mistra přístrojů a nových zařízení. To znamenalo, že byl něco jako technický ekvivalent opata. Opat dokázal uchopit tisíc let staré myšlenky a procedit je svým mozkem úplně novým způsobem a výsledkem toho bylo, že se před ním mnoho vesmír otevřel jako květina. Kvu na druhé straně vzal do rukou prastarou technologii kunktátorů, které dokázali šetřit a ukládat čas, hodili na ně postroje a zapřáhli je tak, aby sloužila k praktickým denním věcem, jako například k no, trhání lidských hlav. To bylo něco, čemu se Luce snažil vyhnout. Byl přesvědčený, že lidské hlavy mohou sloužit k mnohem užitečnějším věcem. Když se Luce přiblížil, vinula se právě bambusovou napodobeninou ulice tanečním krokem řada veselých, prospěvujících měchů, kteří odpalovali rakety a bušili do gongů. Když řada dorazila na konec ulice, Otočil se poslední měch a ledabilým pohybem hodil do napřežených rukou figury upletené strávy malý váleček. Vzduch se zavlnil, ozvalo se slabé zahřmění a postava strávy zmizela. No, jsem rád, že konečně vidím něco, co netrhá lidem hlavy, prohlásil Luce a opřel se Olano z Liány. Zdravím tě, zemitači. Obrátil se k němu kvu. Ano, taky by mě zajímalo, co je v nepořádku. Víš, to tělo se mělo během mikrosekundy přesunout ku předu a nechat hlavu tam, kde byla. Pak pozvedl megafon. Tak, děkuji všem. Připravte se na druhé kolo. Také převezmi velení. Pak se obrátil k lucemu. No, přemýšlí a tam odpověděl zametač. Ale u všech bohů, Luce, vždyť tohle je absolutně zakázané a ty to víš. Čeká se od nás, že divoké odchylky historie odřízneme a ne, že je budeme s obrovskými časovými náklady udržovat v běhu. Jenže tohle je důležité. My to tomu muži dlužíme. Nebyla to jeho vina, že u nás došlo k velkému časovému zborcení právě ve chvíli, kdy propadl tou kopulí. Dvě časové linie, které běží současně, to je naprosto nepřijatelné, aby věděl. Budu nucen použít techniku, která je naprosto neodskoušená. Ano, ale jedná se jen o několik dnů. A co Elanius? Je na to dost silný? Vždyť v tomhle směru neprodělal žádný výcvik. Nezapře v sobě policajta. Policajt zůstane policajtem ať je kdekoliv. Já fakticky nechápu, proč tě vlastně poslouchám, Luce, vážně, řekl Kvu. Podíval se do ohrazeného prostoru a rychle zvedl k ústu megafonu. Takhle to nezvedejte, povídám, takhle to nesmíte, Ozvalo se za hřmění. Luce se neunavoval ohlížením. Kvůz znovu zvedl megafon a řekl do něj unaveně. No dobrá, buďte někdo tak laskáv a běžte najít brat je. Ano, začněte hledat zhruba před dvěma stoletími. Vy ani nepoužíváte ta velmi užitečná zařízení, která jsem zavrhl, eh, dodal k Lucemu. Nepotřebujeme to... Mám mozek a časovou latrínu přece používáme, nebo ne? Hajzlík, na který se chodí teď, ale který se vyprazně v době před milionem let, nebyl právě nejlepší nápad za metači. Lituji, že jsem se k tomu od tebe nechal přemluvit. Ušetří nám to čtyři pence týdně, které bychom jinak museli platit počišťovatelům Jindřicha Krále. A to není zanedbatelné. Což není psáno, peny ušetřený je peny vydělaný. Kromě toho to všechno stejně padá do toho vulkánu. Dokonale hygienické. Ozval se další výbuch. Kvu se obrátil a pozvedl svůj megafon. Nikdo nesmí uhodit do tamburiny víc než dvakrát. Pamatujte všichni, je to bouchnu, bouchnu, hodím, padnu k zemi. Prosím, dávejte všichni pozor. Obrátil se zpět k zametači. Maximálně další čtyři dny, Luce. Je mi líto, ale pak už to nedokážu v papírech krýt. A kromě toho by mě udivilo, kdyby to ten tvůj muž vydržel. Dřív nebo později mu to vleze na mozek, může si být tuhý, jak chce. Není ve svém vlastním čase. Hodně se přitom ale učíme, naléhal Luce. V důsledku naprosto logického zřetězení příčince Elánius, který skončil v téhle době, dokonce i podobáký lovy. Má klípec na oku a jezvu. Je to příběhová setrvačnost? Historická nevyhnutelnost nebo jen děsivě podivná náhoda? Narážíme tady znovu na prastarou teorii o historii, která opravuje sama sebe? Je to tak, jak říká opat totiž že žádná náhoda neexistuje? Je každá nehoda jen součást vyššího řádu? To bych rád zjistil. Čtyři dny, opakoval kvu. Stačí pár hodin navíc, tahle naše malá partizánská akce praskne a opat s námi bude velmi, ale opravdu velmi nespokojen. Máš pravdu, kvu, Přikyvoval zametač pokorně. Každopádně se namíchne, když na to bude muset přijít. To jo, pomyslel si, když se vracel ke dveříme vzduchu. Vyjádřil se o tom velmi přesně. Opat měchů historie, mužů v šafránu unikátních klášterníků měli mnoho men. Si nemůže něco takového dovolit a on si dal opravdu práci s tím, aby ludce podobné akce výslovně zakázal. Nakonec dodal, ale jestli už to podnikneš, pak doufám, že historická nevyhnutelnost zvítězí. Zametač se vrátil do zahrady a našel tam Elánia stále ještě zírajícího na prázdnou plechovku od fazolí v rajském protlaku, která teď v celkové kompozici představovala univerzální sjednocení. Nože, veliteli, jste opravdu něco jako policisté v čase? No, dalo by se to tak říct takže vy zajišťujete, aby se staly jen ty dobré věci? Ne, ne ty dobré věci, ty správné věci. Jenže, abych se vám přiznal, omezili jsme se na to, že se snažíme, aby se dělo alespoň něco. Kdysi jsme si mysleli, že je čas jako řeka, po které se můžeme plavit nahoru a dolů a vždycky skončit na stejném místě. Pak jsme ale zjistili, že se chová spíš jako moře, takže můžete zabloudit až na neznámou druhou stranu. Pak se ukázalo, že se podobá kouly vody, můžete se po ní pohybovat i nahoru a dolů. V současné době si ale myslíme, že je spíše jako no, spousta prostorů, které jsou navzájem stočeny do sebe. A pak tady máme časové skoky a časové skluzy a ještě se do toho pletou lidé, kteří časem šetří i plítvají. A pak jsou tady samozřejmě kvanta. Vždycky je tady to podělané kvantum. Takže jedno s druhým přiznám se vám k jedné věci. Jsme na tom už tak, že si myslíme, jak nejsme dobří, když zajistíme, aby se včera stalo alespoň předevčírem. Vy, pane Elánie, jste uvízl přímo v jisté nehodě. My to sice dokážeme spravit, ale ne, napravit. Vy ano. Elánius se narovnal. Takže nemám na vybranou, že? Jak říkával můj starý seržant, teď udělejte tu práci, kterou máte před sebou. A to budu já, co? Já sám sebe naučím všechno, co znám. Ne, už jsem vám to vysvětloval. Nerozuměl jsem tomu, ale možná, že to ani není potřeba. Zametač si sedl. Dobrá, a teď, pane Elánie, vás vezmu naspět do domu a zjistíme, co všechno z těch věcí, které jsem vám ukázal a řekl, potřebujete vědět. A kvů nastaví válce a my pak maličko poskočíme v čase, abyste si mohl předat zprávu. Vy víte, že jste to udělal, protože jste to viděl. Nemůžeme vás nechat jen tak běhat po světě a všechno o nás vědět. Budu mít podezření. Budete muset být přesvědčiví. Stejně budu mít podezření. To nebudete věřit ani sám sobě. Já jsem nevyspytatelná povaha. Mohl bych něco tajit. Jak mě dostanete naspět na strážnici? A ať vás ani ve snu nenapadne dát mi zase nějaký driák. Ne, zavážeme vám oči, zatočíme s vámi, dlouho vás budeme vodit sem a tam a pak vás tam prostě zavedeme. Slibuju. Nějaké další rady? Hlavně buďte sám sebou. Nakonec to prohlédnete. Přijde čas, kdy se ohlídnete a pochopíte, že to všechno dává smysl. Opravdu? Nelhal bych vám. Bude to dokonalý okamžik, věřte mi. Ale ano. Musíte vědět, že je tady ještě jeden malý problém, pokud se mám stát seržantem Kýlou. Vzpomněl jsem si, co je tohle za den. A vím, co se stane. Ano, i já to vím. Promluvíme si o tom? Kapitán Tilda zamrkal. Co se to stalo? zavrtěl hlavou. Kdy podíval se na něj Elánius a pokoušel se překonat žaludeční nevolnost, která se ho zmocnila. Při návratu časem měl dojem, že ho někdo stiskl strašlivou silou v obrovském svěráku. Rozmazal jste se, člověče. Možná, že už mě to všechno trochu unavuje, už klíbl se s přemáháním Elánius. Poslyšte, kapitáne, já jsem Jan Kýla. Můžu to dokázat, chápete? Zeptejte se mě na něco. Pokud tomu rozumím, tak před sebou máte moje papíry, je to tak? Tilda na okamžik zaváhal. Jeho myšlení bylo poněkud těžkopádné, takže mělo jistou setrvačnost. Jeho myšlenky dost obtížně měnily směr. Hm, takže, kdo je velitelem pseudopolské hlídky? Šerif Schmitzring, odpověděl Elánius: Aha, Špatně, padl na první překážce, co? Aby svěděl, ty lumpe, je to šery v perláček. Měl, promiňte, pane, ale začal měl cel nervózně. No, co je? Mňá, on to je šmicrink, pane. Perláček zemřel minulý týden, doslech jsem se to v hospodě. Opil se do němoty a spadl do řeky, doplňoval Elánius. Jo, přesně to jsem mě slyšel. Tilda se zatvářil v stekle. To ale mohl vědět, že? To ještě nic nedokazuje. Tak se mě zeptejte na něco jiného. Zeptejte se mě třeba na to, co o mě Schmitzring napsal. A já jen doufám, že si odpovědi pamatuju správně, dodal v duchu. No, píše, že jsem byl nejlepší důstojník celé jeho jednotky a že lituje mého odchodu. Dál píše, že mám dobrou povahu. Píše, že by si přál, aby mi mohl taky zaplatit 25 dolarů, které budu dostávat tady. Já vám nikdy nenabídl. To je pravda, vy jste mi nabídl 20. Ale když vidím, jak to tady vypadá, tak bych byl blázen, kdybych to za ty peníze dělal. Tilda se nenaučil ani jak udržet pod kontrolou konverzaci. Když platíte Srazilovi 20 dolarů, tak ho o 19 dolarů přeplácíte. Ten chlap by najednou nedokázal ani žvíkat žvíkací gumu a mluvit. A podívejte se na tohle, ano? Něco cinklo a Elánius odhodil svá pouta na stůl. Jak Mňácalovi, tak Tildovi oči se k ním svezly jako přitahované magnetem. Tak dobrá, pomyslel si Elánius, vstal a sebral Mňácelovi s rukou samostříl. Provedl to jediným plynulým pohybem. Když se pohybujete sebejistě, získáte většinou nějakou tu vteřinu navíc. Sebejistota pomůže skoro všude. Vystřelil do podlahy a prázdný samostříl vrátil Mňácelovi. Ta pouta dokáže otevřít i malé děcko a přestože tuhle mňácal udržuje vězení opravdu v čistotě, jako žalářník a hlídač je naprosto nemožný. Tohle místo potřebuje pořádně provětrat. Naklonil se ku předu, klouby se opřel o stolní desku a obličej přiblížil na několik centimetrů k třesoucímu se kníru a kalným očím. 25 tolarů nebudu odsud. Něco podobného pravděpodobně ještě nikdy předtím žádný vězení na světě neprohlásil. 25 dolarů, zamumlal zhypnotizovaně kapitán Tilda. A hodnost staršího seržanta. Ne seržanta! Já si nenechám rozkazovat od lidí, jako je srazil. Starší seržant, opakoval napůl nepřítomně Tilda, ale Elánius v jeho očích zahlédl náznak souhlasu. To byl dobrý, vojensky znějící titul a pořád ještě se našel ve starých řádech. Je třeba říci, že to byla velmi stará hodnost, ještě z dob, kdy policie neexistovala a soudní dvůr zaměstnával mohutného muže z holí, jehož úkolem bylo přivléct vždy v delikventy před soudce. Elánius obdivoval jednoduchost toho uspořádání. Dobré tedy, musím říct si, že vám šerif Ring dal opravdu tedy skvělé doporučení. Výjimečně skvělé. Víte, věci se nám tady trochu zkomplikovaly od chvíle, kdy jsme přišli o seržanta Mo. A svůj první plat dostanu předem, prosím. Potřebuji si koupit oblečení, trochu slušného jídla a taky si musím najít nějaké bydlení. Většina svobodných mužů bydlí v kasárnách chodinské? Já ne. Budu bydlet u doktora Trávomila v překmitnuté ulici. Růžena Dlaňová přece vzpomenula, že má doktor volný pokoj. Mně u toho šarlatána... Ano, já si svou společnost dost vybírám. A kromě toho je to hned za rohem. Zvedl ruce ze stolu, narovnal se a zasalutoval tak ukázkově, že to v této situaci hraničilo sízlivostí, ale bylo to přesně takové zasalutování, jaké Tilda miloval. Ohlásím se do služby zít tedy dnes odpoledne ve tři hodiny. Přesně, pane. Děkuji, pane. Tilda seděl jako omámen. Dohodli jsme se na 25 tolarech, že pane? Řekl Elánius stále ještě s rukou pozvednutou k pozdravu. Díval se, jak kapitán vstává a přechází k starému zelenému sejfu v rohu. Dával si velký pozor, aby Elánius neviděl, jaká čísla vytáčí na číselníku, ale Elánius to ani nepotřeboval. Ta pokladna tam stála ještě, když byl povýšen na kapitána, a v té době už skoro každý věděl, že kombinace je čtyři, čtyři, sedm, osm a že nikdo neví, jak ji změnit. Jediné věci, které v ní měly nějakou cenu, byly cukr a čaj a cokoliv, co jste chtěli, aby si noby přečetl. Tilda se vrátil s malým koženým váčkem a pomalu na stůl odpočítal peníze a byl tak zmatený, že Elániovi ani nedal nic podepsat. Elánius si peníze vzal, zasalutoval a napřál levou ruku. Odznak, pane! Cože? Aha, no jistě, samozřejmě. Kapitán, dokonale vyvedený z míry, se chvilku přehrabával v horní zásuvce svého stolu a pak vytáhl zašlý měděný odznak. Kdyby byl lepším pozorovatelem, byl by si musel všimnout, jak hladově Elánius odznak pozoruje. Nový starší seržant opatrně zvedl svůj odznak a ještě jednou zasalutoval. Teď přísahu, pane. To jako... Aha, myslíte tu věc? No, myslím, že to tady mám někde napsané. Elánius se zhluboka nadechl. Nebyl to pravděpodobně ten nejlepší nápad, ale on už se v té chvíli vznášel. Já, čárka, hranatá závorka, nováčkovo jméno, hranatou závorku uzavřít, čárka, slavnostně přísahám při hranatá závorka doplnit božstvo, čárka, které nováček uctívá, závorku uzavřít, čárka, že budu chránit zákony, čárka, právo a pořádek města Ankmorporku, čárka, sloužit veřejným zájmům, čárka, a chránit podané jeho, lomítko, jejího veličenstva, závorka kulatá, jméno vládnoucího panovníka, lomítko, c, závorku uzavřít, hranatá závorka, vyškrtněte, co se nehodí, závorku uzavřít, bez ohledu na strach, čárka, nebo osobní bezpečí, čárka, pro následovat zločince a chránit nevinné, čárka, a v případě potřeby položím v této službě třeba i život, čárka, k tomu mi dopomáhej, hranatá závorka, doplnit božstvo, které nováček uctívá, závorku uzavřít, tečka. Bohové nech ochraňují krále, lomítko, královnu, kulatá závorka, vyškrtněte, čárka, co se nehodí, závorku uzavřít, tečka. – Skvělá práce, přísahám! – prohlásil s nelíčeným obdivem Tilda. – Přišel jste opravdu dokonale připraven, seržante? – A teď ještě králův všiling, pane! – pokračoval neúnavně Elánius, který se vznášel na perutích neohroženého ducha. – Cože? – Musím dostat králu všiling, pane! – – Máme mi ten je mňa ve spodním šuplíku, pane. napovídal ochotně mňácal. – Je navlečený na kousku provázku. – Aha, rozářil se Tilda. – To už je nějakou dobu, kdy jsme ho naposled použili, co? – Ano, nadhodil Elánius neutrálně. Po chvilce hledání vytáhl Tilda menci. Byl to pravý starý šiling, který měl dnes cenu minimálně půl tolaru už kvůli obsahu stříbra. A protože jsou policajti prostě policajti, vložili ho vždycky nováčkovi do ruky a než ho stačil sevřít v dlaně, rychle mu ho s pomocí provázku vytrhli. Elánius už kdysi přísahal. Teď ho napadlo, jestli jedna přísaha neruší tu druhou. Ale bylo nutné to udělat a Šilinku se musel alespoň dotknout. Pocítil jeho váhu v dlani a udělal si malou zlomyslnou radost, když na něm sevřel prsty dříve, než kapitán stačil zatáhnout za provázek. Pak, když dosáhl svého, minci zase pustil. S posledním zasalutováním se otočil a poklepal mňácala po rameni. S kapitánovým dovolením bych si s vámi rád promluvil venku pár slov, prosím. A vykráčel ven. Mňácal se podíval na Tildu, který stále ještě seděl jako zhypnotizovaný a v ruce svíral šilink na provázku. Pak ze sebe kapitán vypravil. To je skutečně skvělý chlap. Velmi dobrý. Má páteř. Mňá, skočím za ním a zjistím, co chce, pane. Odpověděl Mňácal a vyšoural se z místnosti. Došel na konec chodby, když se ze stínu vynořila ruka a přitáhla ho blíž. Znát chlapa jako ty je jistě velmi užitečné, Mňácale. Zasičel mu Elánius do ucha. Ta se hned pozná. Jistě, pane. Odpověděl přiškrceným hlasem mňácal, který stál na půl na špičkách. Ty určitě slyšíš i trávu růst, co? Jistě, pane. V každém týmu je někdo, kdo ví přesně, co se kde děje a dokáže sehnat prakticky cokoliv mňácalé. A já si myslím, že tady si to ty. Mňá? Ano, pane. Takže mě teď dobře poslouchej. Potřebuju boty osmičky, helmu sedm a štvrt a dobrou koženou pláštěnku. Boty by měly být kvalitní, ale obnošené. Budeš si to pamatovat? Obnošené? Ano, podrážky by měly být skoro prošlapané. Podrážky skoro prošlapaný? Mňá, jasný. Hrudní plát, který nebude rezavý, ale když bude trochu potlučený, nevadí. A dobrý meč celé. A věř tomu, že poznám dobrý meč, když ho dostanu do ruky. Co se týče zbytku věcí, vím, že muž jako ty se žene ty nejlepší a že mi je dokáže doručit k doktoru Trávomilovi do překmitnuté ulice nejpozději do 10 hodin dnes dopoledne. A za to tě čeká od mě na celé. A Jaká, pane? Ožil poněkud mňácal, který už se v Elániově stisku cítil poněkud nepohodlně. Mé věčné přátelství, což bude v těchto končinách velmi vzácná mince, o tom tě ujišťuji. Jo, to máte pravdu, seržante, a budete chtít taky zvonec, pane. Zvonec. No, abyste s ním mohl zvonit, mě a křičit, všude je pořádek a klid, seržanté. Elánius o tom okamžik uvažoval. Zvonec. Je pravda, že každý policajt měl zvonec ještě v době, kdy on byl velitelem hlídky, ale Elánius zakázal jejich používání při jiných než slavnostních příležitostech. Ne, pro mě žádný zvonec měl celé. Ty si taky myslíš, že je všude pořádek a klid? No, to je mě těžko říct, pane. Tak, tak, výborně, člověče. No, uvidíme se odpoledne. Když vyšel Elánius ze strážnice, na východě začínalo svítat, ale město bylo stále jediná z stínů. V kapse cítil uklidňující váhu policejního odznaku a ve svém vědomí nesmírnou, osvobozující svobodu přísahy. Vládce za vládcem je brali jako něco nepodstatného a ani jeden z nich si nevšiml, jak mnohosečná a nevyspytatelná právě tahle přísaha je. Kráčel překmitnutou ulicí tak pevně, jak to jen dokázal. Vyčíhali si ho dva policisté, ale ukázali jim odznak a co víc, měl hlas který se mu teď vrátil. Byla noc a on kráčel ulicemi a ty zatracené ulice mu patřily a to vyznívalo ze způsobu, jak mluvil. Oba policisté se rychle ztratili. Nebyl si jistý, zda mu věřili, ale alespoň to předstírali. Hlas jim dal najevo, že na to, jaké by s ním mohly být potíže, nejsou dostatečně zaplacení. V jedné chvíli musel ustoupit stranou, když kolem něj velmi vyhublý kůn táhl velký a známý čtyřkolový vůz, který rechotil podláždění. Na okamžik zahlédl vyděšené tváře, jež zevnitř vyhlíželi mezi širokými kovovými pásy z větší části pokrývajícími dřevěnou nástavbu a pak vůz zmizel v mlze. Policejní hodina nesla své každonoční ovoce. Tohle nebyly dobré časy. Každý věděl, že je lord skřipec sebevražda šílený. Nějaký hoch, který byl stejně šílený, se ho pokusil zabít a bylo by se mu to podařilo, kdyby se lord v nepravou chvilku nepohnul. Takhle byl lord sebevražda zasažen šípem jen do ramene a říkají, tím oni se myslí ti bezejmení lidé, se kterými se každý setkává v hospodách, že ho to zranění otrávilo a ještě zhoršilo jeho už tak zlou chorobu. Podezíral tak každého a všechno a viděl vrahy v každém zákoutí. Mezi lidmi se povídalo, že se noc co noc budí spocený hrůzou, protože se mu o nich i zdálo. Během dne, když nespal, viděl všude spiknutí a špehy a nutil své lidi, aby je odhalovali a to má jeden háček. I když zpočátku neexistují žádná spiknutí ani špehové, které by bylo možno odhalit, velmi brzo se jich objeví až až. Noční hlídka se ale špehy piknutími a jejich odhalováním příliš nezabývala. Oni prostě zatýkali. Kusy. Na ty jemnější věci tady byla zvláštní úřadovna v ulici kotevního řetězu, která byla prodlouženou rukou lordova šílenství. Úředně se mužům, kteří tam sloužili, říkalo speciálové, ale pokud si Elanius pamatoval, oblíbili si celkem přezdívku, kterou jim kdo si dal, nepojmenovatelní. To oni naslouchali v každém stínu a pozorovali každé okno. Ale to tak každopádně vypadalo. Rozhodně to byli oni, kdo bušil lidem na dveře uprostřed noci. Elánius se zastavil v temném zákoutí. Levné šaty měl promáčené skrz naskrz, boty plné vody, s brady mu odkapávaly velké krůpěje a byl daleko, velmi daleko od domova. A přece... Jakýmsi podivným, snad až zrádným způsobem byl právě tohle domov. Strávil většinu svého života na nočních pochůzkách. Procházet mokrými ulicemi spícího města, to byl jeho život. Podstata noci se změnila, podstata šelem zůstala stejná. Sáhl do kapsy a znovu se dotkl svého odznaku. V temnotě, kde bylo jen málo lamp a ty ještě velmi daleko od sebe, zaklepal Elánius na dveře. V jednom z přízemních oken ještě blikalo světlo, takže doktor Mechorost byl pravděpodobně ještě vzhůru. Po nějaké době se ve dveřích pootevřelo malé okénko a ozval se tlumený hlas. Aha, to jste vy. Chvíli bylo ticho a pak se ozval zvuk odsouvaných závor. Doktor otevřel dveře. V jedné ruce svíral rozměrnou injekční stříkačku. Elánius cítil, že je k ní jeho zrak přitahován neodolatelnou silou. Na konci jehly se zachvěla rudák růpěj a s tichým plesknutím dopadla na dlažbu. Co jste měl v úmyslu? Ubodat mě tou stříkačkou k smrti? Myslíte tohle? Mechorost se podíval na nástroj jako kdyby zapomněl na to, že ho drží v ruce Jo, jenom s někým řeším takový malý problém Pacienti sem chodí neustále No, to věřím ehm, No, růžena se zmínila o tom, že máte volný pokoj Sehnal jsem si zaměstnání Co takhle pět dolarů měsíčně? Nebudu to bydlení potřebovat dlouho Nahoře vlevo Odpověděl trávomil se souhlasným přikývnutím. Můžeme to probrat ráno. Nejsem zločinný šílenec, pokračoval Elánius. Přemýšlel, proč to řekl a pak ho napadlo, koho se vlastně pokouším přesvědčit. To nic, do toho se ale brzo vpravíte. Za dveřmi vedoucími do jeho chirurgické pracovny se ozvalo zasténání. Postel sice není vyvětrená, ale pochybuju, že by vám to v téhle chvíli vadilo. Ale teď mě prosím omluvte. Postel nebyla vyvětrená a Elányovi to nevadilo. Nepamatoval si ani, jak do ní vlezl. Jednou se v panice probudil a zaslechl, jak po ulici drkotá těžký vůz a ten se pak zcela plynule proměnil v součást jeho noční můry. V deset hodin ráno našel Elánios vedle postele šálek studeného čaje a za dveřmi hromádku oblečení a výzbroje. Upíjel z čaje a probíral se věcmi. Odhadl mňácala správně. Ten muž přežil jen proto, že se choval jako větrná korouhvička. Neustále sledoval, kam právě vané vítr a teď vál vítr směrem k Elániovi. Přidal dokonce z vlastní vůle čisté ponožky a spotky, které v objednávce nebyly. To byl jistý projev starostlivosti. Samozřejmě za něm něácal někomu nezaplatil. Byly, jak se říká, buď přemístěny nebo zorganizovány. Tohle byla ta stará noční hlídka. Ale budiš bohům sláva, ta malá dýchavičná veš nezapomněla ještě na něco jiného. Tři zlaté seržantské prýmky nad sebou měly korunku. Elánius koruny podvědomě nenáviděl, ale tuhle byl připraven chránit jako oko v hlavě. Cestou ze schodů si dopnul opasek a dole narazil na doktora Trávomila, který právě vyšel ze své ordinace a utíral si ruce do pláště. Doktor se na Elánia nepřítomně usmál a pak se jeho oči zaostřily na uniformu. Úsměv se mu z tváře ani tak nevytratil, jako spíše zmizel v odpadu. Šokovaný, nadhodil Elánius. Překvapený. Růžena asi nebude, řekl bych. Ale já nedělám nic zakázaného, abyste věděl. Pak se nemáte čeho bát. Opravdu? To jen dokazuje, že opravdu nevíte, jak to tady chodí. Měl byste chuť na něco ke snídani, Byly by tam ledvinky. Tentokrát to byl Elániův úsměv, co zmizelo beze stopy. Je hněčí, dodával doktor. V malé kuchyňce nadzvedl poklici na vysoké kameninové nádobě a vytáhl z ní plechovku. Plech byl ojíněný. Led Nosí mi ho odnaproti. Udržuje potraviny čerstvé. Odnaproti? Přes ulici? Z márnice? Jen žádný strach není použitý. Uklidňoval ho doktor a postavil na sporák pánev. Pan pivodar mi se několikrát v týdnu kus hodí jako odměnu za to, že jsem ho vyléčil z jedné ne sice těžké, ale rozhodně nepříjemné choroby. Ale... Hlavně pracujete pro dámy, jak bychom to řekli, které jaksi přišli k něčemu, k čemu přijít. Nechtěli nebo k pracovnímu úrazu, chápu to dobře. Trávomel na něj vrhl ostrý pohled, aby zjistil, zda Elánius nežertuje, ale Elánius výraz se nezměnil. Nejenom pro ně, jsou tady i jiní. Lidé, kteří přicházejí zadními dveřmi, přikývl Elánius a rozhlížel se po malé místnosti. Lidé, kteří se z nějakého důvodu nechtějí obrátit na lepší a známější doktory, nebo si je nemohou dovolit. Lidé, kteří nechtějí prozradit svou totožnost a vlastně máte víceméně pravdu, je ne. Ne, nebojte se, opravdu se jen tak ptám, odpověděl Elánius a v duchu se proklínal za to, že se zachoval jako slon v porcelánu. Přemýšlel jsem o tom, kde jste se vyučil. Proč? Myslím, že ti lidé, co sem chodí zadem, většinou patří k těm, kteří chtějí výsledky, to je jasné. Aha, no, vystudoval jsem v tlači. Přistupují tam k medicíně poněkud moderněji než jinde. Tak například si myslí, že je dobře, když se pacientovi léčením uleví. Obrátil vidličkou ledvinky na pánvičce. Vážně, seržante, víte, že my dva máme vlastně hodně společného? Děláme to, co je zapotřebí? Oba pracujeme v nepopulárních prostředích a mám dojem, že oba jsme si někdy udělali čáru, za níž bychom nechtěli vstoupit. Já nejsem řezník. Růžena říká, že vy taky ne. Ale i vy musíte dělat to, co je potřeba, nebo budou umírat lidé. Budu si to pamatovat, Přikývl Elánius. A když už si tedy máme říct všechno, na světě je spousta horších věcí, než měřit ženským tlak. Po snídaní starší seržant Jan Kýla vyšel z domu do prvního dne zbytku svého života. Chvilku zůstal nehybně stát, zavřel oči a přidupl nohama jako člověk, který se snaží zadupnout dva cigaretové nedopalky jednou. Po tváři se mu rozlil pomalý široký úsměv. Mňácal vybral přesně ty pravé boty. Jeeves a Sybilla se proti němu paktovali, aby mu v, dneš v budoucích dnech zabránili nosit staré, dobře obnošené boty. Pravidelně, když se už už dopracoval vytouženého stavu podrážek, mu boty ukradli a dali v noci narychlo nově podrazit. Bylo krásné suchýma nohama zase cítit dláždění města. A potom, co jimi chodil celý život, je skutečně cítil. Dlažební kameny byly různé. Kočičí hlavy, trolí hlavy, angmorporské šestihrany, žulové kostky velké, malé a mozaika, ploché kameny, 87 druhů dlažebních cihel, 7 druhů štípaných břidlicových desek a 12 druhů kamene, který vůbec nebyl určen na dlažby, ale přesto byl použit a vyšlapával se úplně jinak než ostatní dlažba, v některých místech bylo použito jako materiál tvrdé dřevo nebo jen volně sypané oblázky či hrubý štěrk. Dlažba se skládala do řádků, diagonálně v její nebo kroužkově. Pole a úseky měly nestejné velikosti a byly střídány podle momentálních možností. To pak doplňovaly rohové kameny, obrubníky z různého materiálu Místa, která byla poškozená nebo provizorně vyspravená, třináct typů sklepních poklopů a dvacet různých druhů kanálových mříží a dohromady to tvořilo mapu města, kterou dokázal Elániust číst nohama. Nenápadně si povyskočil jako člověk, který zkoumá pevnost podkladu. Jilmová ulice, zabručil si tiše. Za chvilku to udělal znovu vyústění do překmyknuté. Jasně, byl naspět.